Falënderim ju të akonëve të Allahut subhanahu wa taala. Allahun na falënderoj edhe vetëm për këtë falëndim, kërkojmë të sas so salavate dhe selamut pejgamberit më, më zgjellin, të zgjedhur Muhammed Mustafa anulejhi salatu wassalam. Mishokteti besnik mbi familjen e tij të ndershme dhe mbi çdo besimtar i cili e ndjek rrugën e tij më të mirë deri në ditën e fundit të kësaj bote. Të nderuar gojse do të vazhdojmë në ciklet që kemi filluar, që ndajmë nga pak minuta që njoftohemi me disa prej domethani ve kuptimeve te emrave dhe cilësive te Allahut te bareke we teala permandem ne jollje raud gauti se dietart e muslimane kur i kan diskutuar meselen e emrave dhe cilësive te Allahut te bareke we teala qe tant se i gje kurani ka ardh per te sharrue emrat per te sharrue emrat dhe cilësit te Allahut te bareke we teala madje edhe halol dhe harom edhe imoni dhe islami edhe te kunderta te kyra krijtjan reflektim i asoj cka e do Allahu dhe ata cka e urren Allahu subhanehu we teala Emri i radhe, se se si në do të amarrim, me lejnë e Zotit të barek e vëtala, është emri i njohur të këshumë gjuhë të pengam barëve, ka ardhë në përshumë dua të tyre, të është emri Allahu të barek e vëtala, el-Wahab. Emri Allahu të barek e vëtala, el-Wahab. I cili ka ardhë në Kur'an. Para se ti përmendim ajetit ku ka ardhë emri el-Wahab, ta kalujmë qështjen gjuhësore, e cila është, Me një kuptim nuk ka shumë kuptime, por nuk ka siën mra të tësaprej kuptimeve, por është me një me një kuptim. Kanthan dietarë e gjuhës wahaba laka shay yahubu wahban wa wahaban kanthan huwa al-ata. Arab thoin wahaba yah he, yahabu wahban wa wahaban për diçka e cila dhurohet, për diçka e cila dhurohet. Mirpo këtu e kanë për qëllim me wahabe, diçka e cila dhurohet pa pa merit. Por ajo e cila përshemo kërkohet dhe është e jotja, ata përdorin shprehje të tjera si ataya, exumara, apo përshtrej të cilat aludojnë për atësit, atë se atçka e ke marrë e ke merituar. Ndërsa kur e përdorin shprehjen wahab tulaka tabona për wahb, këtë material apo kët artikull, ata e kanë personim se, pra, po t'aja pastër prej meje, jo që është dhe mon merit, apo pun, apo djerës e jo tja, fra, termi wahebe, cilët rrëth rrë kësa, kjera duhet nga se edhe emri Allah u të barë kjo tala, el wahab, cilët në këta o është diqka i cili jetë pa merita të dikujna, ka arë në Kur'an emri Allah u të barë kjo tala el wahab, ka arë në surën Ali Imran, ajeti tëjtët Allah al Allahu të bareke vë tala, rabbena, la tu zikë kulubena, ba dhe jidhë hëdejtena, wa heblena, min ledunke rahmeten, inneke ente al-wahab. Këta përmenën të jemë në rabë dhe të lutja Ibrahimit a.s. se prej lutjeve më të mira që i bën njeri ju cilat jam, atë të të cilatë, Allahu i ka propozu që robë të lutit me ta. O që është për sekretin e Zotit Kalloni Bokai Melozie, njeriu nëse don me ditë, çel është lutja më afër që e pranon Allahu, shikon Kur'an, jeni lutëzat Allahu i ka propozu që ta lutsim Allahun na me ta pritë rëshqë. Allahu jelan thot, por në ju në besimtarë, Rabbana zoti jon, mos i devijoj zemrat tona, mos i lait zemrat tona, pasi çike udhzuar dhe wa hablana, dhe na yabdhurat nga ana jote. Na yabdhurat nga ana jote prej rahmetit të andë, prej rahmetit të andë, vërtet tje e lwohab. Dhe këtu ka theksime të shumë të tajetit, inë nëke e në të lwohab. Vërtet të, je ajë i cili është e lwohab. Qithashtu ka ardhë në surën, saad, a i tja Allahu të barek ja vëtala, em indahum khazainu rahmeti rabbi ke l'aziz ilwhohab, dhe Allahu gjiluala, a janë thesaret e rahmetit të zotit të andë, tek ata, E ka përçëllim të këtë përbësim të arët I cilë është El Aziz El Wahab Aziz e kemi morë, kjo është tani i përmentu El Wahab Gjithashtu ka ardë në ajetin 35 e surës 7 Këtë Allahu të barëke vëtala Kale Rabbi gëfilli wahabli mulken la Jemë bëgjili ahadimin ba'di Innëke entë El Wahab Në gjune Suleimanit Alejë salatu e salam ka ardë Se ka thënë o zotë jemë më falë mua Wahabli Shiko e ka përmenë wahabli Se ka thënë a Sulejmanë e samë kërë i ka thonë o zotë ma jep një pushtet, një mbretri që se ka askush, dhe zotë a ketë askush parameje, ka thonë u e hebli, nëse e ka zhjith emrin e zotë të bareke, u e talë i cili është dhënje pa, po pa, pa diçka e cila e banë në robin meritor për ata. Pas ta e ka theksu këta duke thonë, inë në ke entë e lëhap, vërtetje e lëhap, pro kjo është emri Allahu të bareke u e talë i ardhë në Kur'an. Që i ka në shpiku djetarë? Në definicion çka do të thonë emri Allahu te bareke o tall el wahhab ka disa interpretuesive ka nga ibn al-jiri ibn al-jiri al-tabari thamse ky dieltar ka çimbëritarve të parë i cili e ka mbledh tefsirin e muslimanëve në një vend ka thonë el wahhab hu al muqti ka thonë është ai i cili jep rrobave të vet suksesin për të qëndruar në fen e tij dhe për ta besuar librin e tij dhe për të ndjekur pejgamberin Por Vianuahab dhurat prej Allahut te barekeute ala, qe njeriu ti beson Allahu xhelel gjele xhelalu, ti beson librave dhe ti ndjek pejgamberin. Por pra, kjo e ka për qëllim qe që është dhurata më pra, e madhe. Por kur e shpjegonin lugjerit se çka do mundë Allahuahab, por thamë është me dhurou diçka. Dhurata më e madhe, madhe është me të bëu musliman. Ande ti shtai Ibrahim alayhisalatu wassalam te të tafsirati atje, "Waja'alna muslimaini", duke ndërtu qapun thao zonë banda musliman. Kë argumenton se mundon musliman i dejn Or, shumë t t khattabi, na na t t e madhe të Allahu të bareke Ka thënë Khattabi Shpigimin e emrë të Allahu të bareke El Wahab Ka thënë huëll edhi e gjudu bil ata Anë dhahri jedin Min gajri stithabetin Ka thënë El Khattabi Djetari madhi muslimaneve Ka thënë El Wahab është a i cili Elshon me bollëk dhenjen Dhuratën Anë dhahri jedin Min gajri stithabetin Eshlon me të madhe nga fuqia e madhe e dorës së Tijna, duke mos kërkuar shpërble. Allahu xhelalu kur i jap dikujt nuk i nuk thot kthamë. Nuk thot kthamë në kuptimin material. E e tëra që ka kërkuar Allahu xhelalu pas dalljes së së së dhuratave, e cila është imani. Allahu te barekete ta gjithçka që ka don për neve është ende të shkuru. Me i thon Allahu xhelalu faleminderit. Kjo është ajo tërësia që ka kërkuar Allahu subhanehu ve ta. Gjithashtu kam përmejnë djetarët edhe, edhe definicione të tjera, ka than Ibn Kajim e Gjozije në në njënën e tjina, wa kedhalik el wahabu min esmaihi fëndhur me wahibahu medel ezmani. Ka than Ibn Kajim e Gjozije, gjithashtu pre emrave të Allahu gjithasht el wahab, fëndhur me wahibahu medel ezmani. Shiko dhuratët Allahut gjithë Tarën, Allahu njërzë, Allahu njëzë, Allahu të në tërk historijës. Ta në kohën Allahu jekë njerëzve, ta në kohën Allahu gjithashtë njerëzve të mirëa bega ti njerëzve. Shundat aqshumara dhe shikoj pastaj se si ja kthejnë njerzit Allahu subhanahu wa taala tad ibn qayma jazia ahlu ssamawati alula wal ard anti kal mawahibi laysa yanfakkani banuratijeyve te larta dhe te tokës asnjëherë nuk kputën prektor dhuratave shko mundsi njeriu kur mundohet për dhuratave të Allahut te bareke wa taala andaj kemi përmend hadithin e pengamberit tonë, sallallahu aleyhi sallam, në kontekst të tjera, këtublen, një këtu vlenë, një dhe prejtetve, Ejubi aleyhi sallatu sallam, ka shlu Allah u gjitha altan, ka shlu bollak altan, dhe ka fillu me mlejt Ejubi aleyhi sallatu sallam, dhe atë qënë ka mlejt, hadithin e mëstejderin e, e mëmahmedit, dhe risa, pra, ka fillu me bo rezerva, ka fillu me, me vendosë si loj kapitali arke, dhe risa Allah u të varë, kjo e tali ka thamë Çka keq çka spongoposh çka ka kthy Jubi Alayhi Sallatu Salam ka than o zot a ngopot dikush nga rahmeti jot a ngopot dikush nga rahmeti jot e taqan e kan, kan vendosur titull dietar në hadith se begatit Allahu Jellal Jann rahmat begatit Allahu te bareke ve tara janë rahmeti Allahu subhanahu wa taala ka qod ibn e tjera i nuketit e kësaj rad dietar e kan përmend emrin Allahu te bareke ve tara el wahab çka pjesa e domethonis pjesa porosive që ka duhet neve të dim nga imri Allahu të barek e vëtala e luahab, e para është të ta dim se nuk ka mundësim qilë dhe në tokë të merë dikush diska, në thërmin më të voglë, pos me, me dhuratën Allahu të barek e vëtala. Porët, që ka do që i duhet njëriut? Nga më e voglja, dherëtë më e madhja. Së mundet me të adhuru njëriu? Njëriu mundet me ndërmjecu si sebebë, me lejnë e zotit. Por çka mundi më dallon posa Allahu te bareke o teala, sura Ash-Shura, ajeti 4-a 9 e 50 te Allahu te bareke o teala, "Lillahi mulku samawati wal ard." Shikoni këtë ajet. Në këtë ajet Allahu kur e ka përmend se smunesh më morr, por të të shtijmë prondën tonë diçka. Posa më lejnë Allahut, Allahu e ka përmendë se një ndën më komplikum që ta kuptosh edhe për gjithë atëra, e cila është "Lillahi mulku samawati wal ard. Yakhluqu ma yasha." Të Allahut janë pronë qka konë qilë dhe në tokë. Ketë qilë dhe tokë është Allahut. Subhanehu wa teala. Jehë luku ma jesha. A i kryonë qka doje. Dhe thamë kryimë në Quranë, khalqë, qka i bje? I bje nga asë gjëja me nëzirë në diqka. Këta nuk beba kur kush pësë Allahut. Subhanehu wa teala. Shikoj të anje qka e përminë. Jehebu. El-Wahab. Jehebu. Jehebu li men jesheu inëthën wa yahabu liman yasha'u adh-dhukura tatalla'u jallalahu Allah idhuran kuj doje tani ktu yahabu te lin kuptim ta jap pa meriton tone pra nuk ti nuk i doje sebeb qe me thon ti e meriton qe ta ça do allah u jallalahu i jap kuj doje vajza dhe i jap kuj doje dhel pas atot au yuzawjuhum dhukranan wa inatha. Disa vi hap edhe djalë edhe vajza. Kjo është standardi normal. Pastaj thot, wa yaj'alu may yasha' aqiman. Do Allahu kondo e ban aqiman është ai cili u kom i thonë gjetar tarav kur pi diçka uh, di e sdel kur qof. Çdo sa çka ë sdel pi diçka, i thonë okum. Po çdo për shembull nëvan ku është pa ujë i thonë ati me kështu më radh këto e përmendën dietarët e xhuz. Arabë këto e ka për qëllim, domodin nuk është pjellor. Nuk ka mundësi me linjtë dallahu xhelala inahu alim qadir. Allahu është alim, kujt i jap kujt si jap? Qadir kujt i jap? E kujt si jap? Pra, o ai ka forcën mi dhan dhe kush si jap? Jo pse s'ka fort, po se s'ka dash. Mejdan, andaj ky është ajetën që dhan dietar dhe nuk e tiri ka një shpjegim shumë të mirë këto e ka tepsinë e gjatë, do ta përmend në shkurtim për asajna, ka thënë se Allahu te bareke ve teala e ka përmend kët ajet se dhuratat janë pastërta prej Allahu te bareke ve teala dhe kjo mësmir ti shifot te fëmijë. Për shembull njerëzit kur dojnë me mot, jo rastisht Allahu xhelala i i potencon dhe i thekson disa gjëra të çka njerëzit zojnë çati me hulumtuat çati është Çatë është mësimi. Për shembull njerëz kur thonë un punoj unë e unë marr. Unë e haj di faren, unë marr fritetin. Unë e, e baj punën, unë e marr. Pra, e përjashton faktorin Allah. Dëshirojmë e përjashtu. Allahu gjatë kur don më i kallon njerëzve se smunësh me përjashtu faktorin Allah, ku thot, po hajde fëmijë. Pra, te puna e fëmijës, aqo mund të im ndërveinu di bosh. Të ibn Gadiri, Allahu e ka përmendë këta për ta tregusën dhuratat, edhe ushqimët, edhe pijet janë prej Allahut. Djalë xhelalu. Por gjithçka që e kemi e kemi prej Allahut subhanahu wa taala. Kristal prej prej anës së Tij subhanahu wa taala. Kando ndjetar ndjesimi i parë që duhet ta kuptojmë është se gjitha dhurata, gjitha të gjithë thallurat, të gjithë thmirat janë prej Allahut te bareke wa taala dhe prej tij duhet me u kërkuar. Dhe prej tij duhet me me u kërkuar. Ndjesimi i dytë duhet ta kuptojmë kando ndjetar kta ka, ka përmend e ibn Qayyim al-Juzayni shumë prej ndjesimeve të tina, mirëpo ne do të citojmë Khattabin, ka thënë Duhet të adalojmë mes dhuratave të kryuësit dhe dhuratave të kryesave. Shpesha njërëzik të i përzi, ma dha njeri dhe ma dha Allah. Qështë që përmendëm, tek Ibrahime a.s. Ja u la një torbë me hurme, pak uj dhe ban i dua. Dhe nuk tha, po lutna pa ju dhanë bukë, dhe asë nuk tha që bukën e lëna Allahon, po i bashkoj të dyja. Thëtë khattabi, fe kullu me në waheb e shejën min aradit dunia lisahibihi fe hua waheb. Wa la yastahiqqu an yusamma wahhaban. Joqesh etile yap diku ina diçka quet wahib, i ka dhan, dhrorues. Mir po nuk meriton te quet wahhab, se ka imen Allahu El Wahhab. Illa man tasarrafat mawahibu fi anwa'il ataaya fe kathurat nawafiluhu wa damat. Pause me gat kusht. Ro s kan mun si njerz mubarazum Allahu te bareku ve teala. Ro por me mor emrin El Wahhab, çka dosh me plotsu? Pos nëse dhuratat e ti janë të lojlojshme, janë të shumëta dhe janë të pandalshme. Pra, por me e morem në vë hapë që ka duhet me dhonë shumë, lara manë, mu ka nëmri madhi dhuratave dhe tjetra, mu së mundalë. Ta njeri kursu në e bani. Allahu u gjele kur shlën dhurata, nuk i ndalë heqë. Që më frimarën në sandalë, zemën nuk të ndalë, syrin nuk të ndalë heqë, veqë nuk të ndalë heqë, ushimët nuk ti ndalë, qëmisa të ndal, rastëve e kështë të mëra, nërsa njeri ta jetë diqka, ta përmejnë një qënë vjetë, edhe atat ku ta ka dhonë, ta ka dhonë me, me përfitime të cilat ti nuk i di, aja ka sinu e një do, dobitë të cilën, aja e do. Uel mahlukune, thotit khattabi, nërsa kryesat, innëma jemlikune e njehebu, malen, au në valen, fi halin, du në hal. Kryesat, kur shkëmbejnë dhurata, njëherë tjep, qëtër një nëherë s'tjek, njëherë dhurat, qëtër nëher Dhuron, wala, wala dhe qikdo, djetarë dhezër, kjo shumë interesant, subhanë Allah i ladhim, djetarë, kur përmendin mësime, që që tëa shekër u sanë të imie, brezat e par, e kanë theksu vesh një pik, e cila është baza kuta qela jetin. Atyn ka që kam njëftu. Që, vesh të ka qelë pak, që tëa e shikoti. Shikoj e se që ka dash me dhe në lahu të barë kjo e tala. Për me e kuptu se dhuratat janë kristalë, prej Allahu, dhe dalon dhe atë prej Allahu, dhe prej njerëzve, që thot? Dhe njerëzit Tho s'kanë mundësi me a dhuru shërimin të sëmurit. Pa e që li e shë smut, sëmur një adhon shërimin. A ne djetarë përshemi mën kej me gjëzija thot, për nga më mirën, sërë Allah e sëllëm, kanë da mes shifas dhe mjekimin. Ka thon për nga më mirën, sërë Allah e sëllëm, hadith, ja ibadallah, te davoh, o ropët Allahut, te davoh. Dava do me thonë, me konsumun diqka e cila është sebe për për shërimi, por nuk është shërimi E Allah u gjelën kur anë e ka përmin shërimi Ando Ibrahim a.s. qka tha Fe idha meritu Fe huaj e shfin Kur unë të smurën, normal mes të smurën smurjes dhe shërimit Allah u të ka një proces Ka një proces dhe Ibrahimi nuk e monget proces Apo mirë po shifan efektin e ilashit e bjene vetëm Allah u të bareke U e tala wala waladan li'aqim sikurqes kemun me dhon shirim smutit smun me dhon evlat ati icili ska at icili esh jo pjellor ska mundi askush me e bo pjellor pase ka than wala hudan lidhalin da as mundun me uzzurit pa uzzu kta e shohim ma mir me rastin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam me hajen e tij e bu talibin wala afiatan li dhibala'in la skan munsi me ja dhon pra ati icili esh me bala me al gubala'e do qom sho shifat më të qarta se sot njerëzit me gjithë inteligjencat tëra, te mençuritë tëra, te takatëve, të te tëra s'kan mundësimi largoni beLA e cila i vjen prej Allahut subhanahu ve teala. Andaj dallimi mes Emrit Allahu xhela el-Wahhab dhe dhuruesve të kësaj donjaje, ndaj njëri tjetrit, më doratat të te tëra, e cila është vazhdimsia, laramania dhe pikat sour, të cila s'kan mundësi automatizuar si çan shëndeti, evladi, ullzimi, e kështu me radhë. Premsimet se e kanë gjerë dietar është edhe se imri Allahu cel jelal u Gjelluar el wahhab ka edhe në kontekstin e peingamberisë. Dosen Chechu Santemir është i veçantë në mbrojtjen e kësaj pike që ajo është al nubuwah. Andaj ka një libër të shkruar al nubuat si vërtetoi peingamberit e peingamëritve janë të lidhur shumë me emrin Allahu te bareke u teala bare ha el wahhab. Për Allahu te bareke u teala bare kur e kure ka mbrojt peingamberin e peingamërit ton sallallahu alejhi wasallam kur e ka pofunduar Se qepeng ambëriu xheđi Allahut, ai ka xhel Muhammedin sallallahu alejhi wasallam, e ka përfunduar. Pra kurora e kësaj është, sa ajo është në luhab, ai kujt do? I ja. Sa dallahu te bareke vetana sura Sad, unzila alejhi dhikru min bejnina. Kan dhan Quraish, çish ka amuncë me isbrit Kur'ani tu kon na këtu. Çish thoin plot njerëz. Çish unë këtu jam, mos po ka dha. Kan dhan Quraish këtu. Kan dhan e Bugheli, utmetu uh, Ut nrabia, Omeja. Uh, Shdojshë njani, baba i Khalid mil Velidit. Baba i Khalid mil Velidit. Velidi, ka thënë, pse musë me ka thënë Allahu Kuranin? Unë jam majmë që me kështë të më radhë. Allahu që da ka registru në Kuran, këtë ankes, pas ta e ka të regu se kjo punë është Allahu. Andër shë e khullisem të dhët, mi e dhëtë, mi thënë Allahu, o Allah banën, pen, banën pengamber, dhe mu arsjetu me ata se Allahu ka fuqi për zësën, ka thënë është zullu. është zullu. Dhe mu në me Thetë Allahu Gjelluana, në gjuhën e kurejshme, e unë zile <coughs> alejhiz dhikru, min bejnina, belhëm fi shekin, min dhikri. Aje është vrita ti Kur'ani, dërsa na duke të qenë këtu, belhëm fi shekin, thetë Allahu Gjelluana, ata janë dëshim, hamendje, min dhikri. Rata kërë e kanë haru Allahum, ha, kanë fillu me dy shute për nga mbiri, johën sallallahu aleyhi sallallahu aleyhi sallallahu aleyhi sallallahu aleyhi sallallahu aley Sigurisht janë politëtarëve, ka imën e xhamit, ka imën e xhamit dhe kadi do gjibet. Gjibet hoq, hoq, të xhamatli të vogë vet. Gibet at hoç, gibet kat hoç, ai hoç ban, ky hoç ban, undimam isaj, politalet tarshë. Dhe kur i ka, kur i ka pa kështu se nuk mat asni hoç domthon pa pa pa, pa kapni shigjet kritikave të këtyre, çka tha, o Allah. T lutem për atë se kur të kan haru ti këta tyje banja me më haru edhe mu qështë kanë haru tyje. Pro, o Zotë, qështë kanë haru tyje, këta njerëz, gjebët gjithë, e janë të umorë me njerëzi, banë e qështë kanë haru ty, shtinë me dhe mu që anera, që musë të më përmendit. E ka pas përshdim, o Zotë, musë më banë me, me më përkejtë këta, po me më ofendu edhe me më përqmu këta. Thotë Allah u të bare kjo e tëra, belemma e dhuku adabi. Jo, nuk � Pra, do të amorin vajsh kër të të shëjojnë azapin Allahu të bareke vë të ala pasaj të Allahu Jellu ala em indahum khazainu rahmeti rabbik el azizil wahab tani shiko si i ka dhe mëntu dhe jesh përgjigjë Allahu këse kjo mu bopin nga mërna jo që ka të Allahu Jellu ala a i kan ata thesaret e rahmetit zotit tan dhe shiko këtu nuk ka dhën rabbikon bë ka dhën rabbik a ata i kanë Tesaret e rahmetit Zotit Tanu Muhammed. Ka Ibn Qayimi thot kur ta përmen Allahu Zotin Tan dhe nuk i thot Zoti Juve, dijesë, pra kët çka e përmen është për Muhammedin sallallahu alaj. Kë mëritot. Thot Allahu Jellala El Azizi El Wahhab. Ai është i fuqishëm, kujt doja pejgamberim? Pe el Wahhab dhurues me vullnet të plot, subhanahu wa ta'ala. Ado i thodim lu Jeriri, se me ketajet, Allahu hu, e kam brojt, kan, dhe el-Jalalu e ka mbrojt, kanë pejgamberin se selam. Dhe lu Jeriri këtu e thekson një një koment shumë interesant, thot, pse ata nuk thanin kush na boni neve mbretër dhe krijetar? Po pra, pse ata, karshi robve, pra po ishin krijetar dhe rob? Pse ata nuk thonë ishin e çish Allahu nuk e boni Bilalin krijetar po mua? E kur e boni Allahu Muhamedit se selam pejgamber tham pse neve mos me na bëpo? Pra, o që inati e ja atë në, a kuptoni? Domthon, Allahu i dha sheh thekson. Pra pse s'po thut ti, apo mbreti, apo perandori, çishmu Allahu në njëri të thjeshtë, më ngojm 5000 veta, 100000 veta, 1 milion, çka don Abdullah ibn Abbasi, kur e ka lëviz gishtin faraonit 80000 veta në gjungall. Po pra, pse s'ka dhon farauni? Pse mu ngojm këto njerëz, po kur ka ardhur Musa alaihi salam ka thon çish ka mundsi te jone. Pra, kët fuçi që t'i ka dhënë Allahu, a nuk është Faq ç'ti më pa se ai çka dhuron është Allahu. Kto është ajo çka e theksoni Blugjeriri, rahimahullahu. Ne ka ardhur shumë prej ajeteve, kjo kjo kjo dhurat, prej tërë është sun Al-Ankabut ajete 27, thot Allahu te bareke ve taala wa wahabna lahu ishaqa wa yaqub wajalna fi dhurriyatihi an-nubuwata wal kitab. Thot Allahu te bareke ve taala ve ne ai kemi dhënë Ibrahimit alayhis sallatu wassalam ishaqun dhe Yaqub. Dhe kemi banë familjar të tyre, në farën e tyre, pejgamberin dhe librin. Cë në shpreh e ka përdorur? Wa habna. Çka pse e ka përdorur? Ku ja kemi dhënë vladin dhe pejgamberin me një shprehje, se sikur që smunit me të ndonjë kush e vladin, s'ndbanas pejgamber. Kjo është ajo ideja e dietarëve se kanë teksu ja. në këtë ajë. Gjithashtu Thellahu te bare këtë sunen Shuara itniseni, fa wa habli fa wa habli rabbi hukman wa ja'alani Minel Murselli, Musa a.s. Kure ka argumentu se jam për nga më bërë, që ka të tonë? Fe wahëbeli Rabbi. Ma ka dhanë, gjuna rabët në në kuptohet. Ma ka dhanë, jo që une, e meritova ose e kam ditë që i kam ma dhanë. Por ma dha kristal, Allahu subhanahu, ma dha gjykimin. Që ka për sëllëm gjykimin? Të vratin. Vese të vratin njëhet për çka? Për ahke, që është të shekhurisën të mije. Të vratin njëhet për shumë U e gjë alënimi në murselin dhe më kaba të farë. Më kaba prej pengam bërëve. Gjitha ështëtë dhe, dhe Allahu të barë kjo ta nësune mërje majti 53. Vë vëhebna lehu min rahmetina e khahu Haruna Nëbija. Musë a.s.s. ka pas një penges në gjumë, së në ka tholë. Në Kur'an ka ardë afsah u lisanën. Vdov jam është më afsah. Ço njerëz mendojnë se këto se Haruni ka ditë më fol më gramatik. Kjo nuk është ashtu. Edhe mka i mezi i thotë Musa i po Islam ka ditë më mirë gjuhën me fol. Po se ne ka theksuar dhe ka dallim, me ditë gjuhën dhe mos me mujt me me ndihmë. Musa ka ditë më mirë gjuhën se Haruni. Adoj Musa gabon polemik me me faraonin. Po Haruni ka më ka kon më i rrjedhshëm, më shpreh, atçka se ne ka shpreh Musa alayhi sallallahu selam. Adoj e ka lut Allahu nozot banë Harunin ndërmësta Andoj djetarë ka më thonë, s'ka njeri që ka përfitu mas shumë t'i p'i vlajtë vetë se sa Haruni p'i Musaj. Pra më ndohë dhe zërë, pësë vetë se ka qëllu vlajtë munësës, kë i Munses, ka bëhë duha, u ka bëhë për nga më bërë. Dëmonë, s'ka dhe një vlajtë që ka fitu p'i vlajtë vetë, kështu, e Allah u kërë e përmenë se e kemi bënë Harunin, e ka përmenë njëtë nëjmër e khahu Harune në bije dhe ne i dham nga rahmeti jon ati Musait a.s. vlaun e ti Harunin në bije jabanë në pengamber pse ka përmini vëhebna se së më në dikush tjetër pësë Allahu subhanahu vëtara. kjo dhe zërështajot që ka ka përmini djetarët në qështjen e e pengamberis dhe e fundit ka të në djetarët gjithashtu ka arë në Kur'an se Allahu të barek e vëtjala edhe pushtetit kër i jep i jep dhe më thonë me me plot vullnet të ti nga onë Allahu të gjellëllu pra si muslimon, ku ja pushtetin si ju muslimonit, është me vullnetin Allahu të bare kjo të talën në këta kanarë shumë ajetit Allahu të bare kjo të talë Allahu ti mulkehu me jeshe Allahu asion alim Allahu ja jep pushtetin e tokës kujdoje Allahu është i gjërë në dhënje dhe i dishëm jidashuta dallahu tabaaraka wa taala am lahum naseebun min al mulk fa idhan la yutuna an-nase naqira am yahsuluna an-nase ala ma ataahumullahu min fadli faqad atayna ala ibrahima al kitaba wal hikmata wa ataynahum mulkan adheema allah jualla që nga përmend dhënën e pushtetit e ka lidh me dhënën e pejgamberisë shpesh kur'an thjesht mbretria perandoria mo kom president qi ja urdha mon ajo esh një njeri A është njëri, kush e banat me posë fuqi ekzekutive, kush e japë që ati njërit, është Allahu Gjilora. Nënda këta Allahu shpash e cekë, në kur anë prej argumenteve të tina, dhe Allahu Gjilora, a kanë ata në, nësip, a kanë kismet, hiset, nga pushteti Allahut, posë që aja ka dështë Allahu, Allahu sikur të kishin pushtet, ata nuk të të hipëshin njerëzve fare. Shikur Allahu Gjilora dhe dhe, sikur atata, no, qëllime e jeti cilë është. Mbrajti di fol Allahu Xhelal. Thot, a kanë ata hisën nga pushteti? Çiç mund të shmi thon ti mbretit, a ke hisën nga pushteti ku ai ka pushtet? Allahu më thot, sikur ti ta merrsh vetë kët pushtet, ti s'ajp si shikorkujna. Po ti se ke morr, ndalta që na do. A kupton që e, e, e, e kthen Allahu mbrapsht. Pra Allahu i drejtohet mbretit dhe i mbret, ju thot, ju sikur ti jet ke pushtet për një më juvi, ju korkujna sipni. Dhe ata kanë ata i japin njerëzve për me ruajt vetën, jo për milionatinve. Atë Europi njerëz po ndrujt vetën, jo për miqon atë vetë. Thet Allahu xhela, sikur të ishte pushteti vetëm i atyre. Pra sigurt për njerëz kishin pushtet la tu nan në nas naqira, në sikur të qëndronin njerëz e hiq. Po njeriu është që e ruan vetën. Si hap kërkuin aq gjogjo. Pasi thet Allahu xhela, em yahsuduna nas në alama atahem Allahu min fadli, ai kanzili ata njerëzit për dhuratën që jua ka dhënë Allahu xhela për mirësisë e tij. Shikoj se e ka lirë mbretrin me pejgamberin. Pasaj ka përmend nei Kimidhani Ibrahimit librin, urtsinë dhe i kimidhën një pushtet të madh. I kimidhën pushtet të madh. Kanë dhënë dhjetar, cili është pushteti i madh? Në familjet e Tyre të ka Ar Musai, Daudi, Sulejmani. Kjo është te madh dhe një prej pushteteve të mëdha kanë dhënë dhjetar e dhikr adhim. Mu përmend shok. A davesh Armando? Id yarfu Ibrahimul Qawa. Çka çka kanë dhënë dhjetarët? Te vësi id yarfu ka or mudariq qawa tashme kur po e ngrit Ibrahimi kan shtyllat e shtëpisë pse s'ka rafa po yrfau sepse ajo është vazhdimisht të ngrit. Andaj Qalihu Allahu Xhela Allah, është mulki të sinja qadan Allahu te bareke ve taala Ibrahimit alayhi salatu wasalam doktorëza kanar edhe shumë ajetë munin mi uthi ajetë shumë të ku Allahu Xhela e përmend dhuratën e mbretërisë elaf famive dhe pejgamberisë. Dhe pse i bjen kontekst njëtë i bjen kontekst njëtë për ta tregu se dhuru si absolut është Allahu të barë kjo e tala, më smirti shifët, dhurata Ibrahimit, pas i ka bët taldhë vjetë, i ka të në Allahu fmi. Taldhë vjetë, i ka të në Allahu fmi, Zekeriya a.s. e ka lutë Allahu të barë kjo e tala dhe e ka theksu, ka thonë, vë kenët i mraët i akira, o Allah, këllutëm me mdhanë fmi, me gjithë së kërrujën e, e kam shterëpë, sterile, pra është, nuk dherë kur gjëmë, së kham mundësi, Allahu të ja gjith Allahu sallatu wasalam. Provdeshë kjo është shkurtimisht kuptimi i Allahut, kuptimi i emrit të Allahut te barekehu te ala, El Wahhab. Na joshi Allahun te barekehu te ala me emrin te madh te tina El Wahhab te Allahu te barekehu te ala na doron te lëmesh imanin. اسلاميت نارون الله جل جلاله بسيم لوش بالله سبحانه وتعالى جزوتي وجل جلاله نا منظمي رمضان دوك جن مشندت و مئمام لوش بالله تبارك وتعالى جزوتي وجل جلاله مسلمان كودجن الله تنديمان تي بركرا لوش بالله تبارك وتعالى الله جل جلاله نا منظم تكمي الجاميعات تونا نمازيت تونا جمعهت تونا لوش بالله سبحانه وتعالى جزوتي وجل جلاله واتي كل كلمه الله نشكر الله وكمي غاب الله نا فال اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم فاستغفروه انه هو الغفور الرحيم